kapitel 7 Oppo sitt eget hus byggde Salomo i 13 år slik at han gjorde hele sitt hus ferdig og han ikke gang med å bygge libanonsskoghuse 100 alen langt og 50 alen brett og 30 alen høyt på fire rader med søyler av cedertre og det var bjelker av cedertre oppå søylene og det var panelt med cedertre oven til over bærebjelkene som lå oppå de 45 søylen det var 15 i en rad og det var tre rader vinduer med karmer, og det var lysåpning overfor lysåpning i tre plan. Og alle inngangen og dødstolpene var rettvinklet i forhold til karmen, og like så den fremre delen av lysåpningen som var overfor en lysåpning i tre plan. Og han laget søyleforhallen, femtialen lang og 30 trettialen bred, og det var en annen forhold foran den med søyler og et skjermtak foran. Når det gjelder tronforhallen hvor han skulle dømme, så laget han domsforhallen, og de kledde den med CD3 fra gulvet og opp til bjelkene. Og hans eget hus, hvor han skulle bo, i den andre forgården, det var adskilt fra det huset som hørte til forhallen. Det var lik dette i utførelse. Og et hus som var lik denne forhallen, gikk Salomo i gang med å bygge til far av som han hadde tatt til ekte. Alle disse var av kostbare steiner etter mål, tilhogd, Sagt til med steinsager på innsiden og utsiden, og fra grunnvollen og opp til murkronen, og utenfor helt til den store forgården. Og de kostbare steinene som var lagt som grunnvoll var store steiner, steiner på ti-alen og steiner på åtte-alen. Og ovenpå var det kostbare steiner etter mål, tilhogd og også CD3. Og rundt omkring den store forgården var det tre lag tilhogd stein og ett lag bjelker av 3 og slik var då også med den indre forgården til Jehovas hus og med forhallen til huset. Nå sendte kong Salomo bud og hentet Hiram fra Tyrus. Han var sønn av en kvinne som var blitt enke av naftal i stamme, og hans far var en mann fra Tyrus, en som utførte arbeid i kobber. Og han var full av visdom og forstand og kunnskap, så han kunne utføre all slags arbeid i kobber. Han kom også til kong Salomo og begynte å utføre alt hans arbeid. Så støpte han de to kobbersøylene. Atten alen var høyden på hver søyle, og en snor på tolv alen skulle være målet rundt hver av de to søylene. Og han laget to søylehoder, støpt i kobber, som skulle settes opp på søylene. Fem alen var høyden på det ene søylehodet, og fem alen var høyden på det andre søylehodet. Det var nett i nettverksarbeid, flettede ornamenter laget som kjeder til søylehodene som var opp på søylene. «Sju til det ene søylehodet, og sju til det andre søylehodet.» Og videre laget han granatøplene, nærmere bestemt to rader, hele veien rundt på det ene nettverket, til å dekke søylehodene som var på søylene, og det laget han også til det andre søylehodet. Og søylehodene som var på søylene ved forhallen, var i liljeformet arbeid, firehallen. Og søylehodene var på de to søylene, og så like oppe ved den utbokningen som støtte opp det nettverket, og det var 200 granatdeppler i rader hele veien rundt på hvert søylehode. Og han gikk gang med å sette opp søylene som hørte til templets forhall. Således satte han opp den høyre søylen og ga det navnet Jakin, og deretter satte han opp den venstre søylen og ga det navnet Boas. Og på søylene var det lilleformet arbeid, og arbeidet med søylene ble gradvis fullført. Og han gikk gang med å lage det støpte hav, ti alen fra den ene rannen til den andre rannen, helt sirkel rundt. Og det var fem alen høyt, og det trengte seg en snor på 30 alen til å nå rundt det. Og gresskarvformede ornamenter omgade under rannen hele veien rundt. Ti på en alen er det de omsluttet havet hele veien rundt, med to rader av de gresskarvformede ornamentene støpt i samme støp som det. Det sto på 12 okser. Tre var vendt mot nord, og tre var vendt mot vest, og tre var vendt mot sør, og tre var vendt mot øst, og havet var oppå dem, og deres bakkropper var alle vendt mot midten. Og det var en håndspredd tykt, og rann var utført som rann på et beger, som en liljeblomst. To tusen battmål pleide det å inneholde. Og videre laget han de ti vognene av kobber. Hver vogn var fire og fire alen bred, og tre alen høy. Og dette var vognenes utfølelse. Det hadde sidevegger, og sideveggene var mellan tverstengene. Og på sideveggene mellan tverstengene var det løver, okser og kiruber, og over tverstengene var det like dan. Ovenfor og nedenfor løvene og oksene var det kranser i nedhengende arbeid. Og hver vogn fire hjul av kobber, med aksler av kobber, og dens fire hjørnestykker var støtter for dem. Under karet var støttene støpt med kranser overfor vær. Og dets åpning innenfra til støttene oppover var alen, og åpningen var rund, utført som på et understell på halvannen alen, og også på åpningen var det reliefer. og deres sideveger var firkantede, ikke runde. Och de fire hjulene var under sideveggene, og hjulenes holdere var ved vognen, og høyden på hvert hjul var halvannen alen. Og hjulenes utfølelse var som utfølelsen av ett stridsvognhjul. Holderne og hjuleringene og eikene og navne på dem, de var alle støpt. Og det var fire støtter på de fire hjørnene på hver vogn. Støttene var i ett stykke med vognen. Og oppå vognen var det en sokkel, en halv alen høy, helt sirkel og oppå vognen var den sider og den sidevegger i ett stykke med den. Videre ingraverte han på sideplaten og sideveggene kjeruber, løver og palmefigurer, etter hva det var plass til på vær, og kranse rundt omkring. Det var slik han laget de ti vognene, de var alle sammen støpt likt og hadde samme mål og samme form. Og han gikk i gang med å lage ti karakobber, 40 batmål, pleide hvert kar å inneholde. Hvert kar var fire alen. Det var ett kar på hver vogn av de ti vognene. Så satte han fem vogner på høyre side av huset, og fem på venstre side av huset, og havet satte han på høyre side av huset mot sør-øst. Og Hiram laget etter hvert karene og skuffene og skålene. Til slut ble Hiram ferdig med å gjøre allt det arbeidet som han utførte for kong Salomo i forbindelse med Jehovas hus. De to søylene og de skålformede søylehodene som var oppå de to søylene, og de to nettverkene til å dekke de to runde søylehodene som var oppå søylene. Og de 400 hundre granatdepplene til de to nettverkene, to rader granatdeppler til hvert nettverk til å dekke de to skålformede søylehodene som var oppå de to søylene. Og de ti vognene og de ti karene på vognene, og det ene havet og de tolv oksene under havet, og spannene, og skuffene og skålene, og alle disse reddskapene som Hiram laget av polert kobber for kong Salomo til Jehovas hus. Det var i Jordan-distriktet kongen støpte dem i leirformen mellom Sukkot og Saretan. Og Salomo lot være og veie alle reddskapene på grunn av den usødvanlig store mengden. Kobberets vekt ble ikke fastslått. Og Salomo laget etter hvert alle de reddskapene som hørte til Jehovas hus gullaltere og bordet som skuebrødet lå på, av gull, og lampestakene, fem til høyre og fem til venstre, foran det innerste rommet av rent gull, og blomstene og lampene og veketengene av gull, og karene og lyseslokkerne og skålene og begrene og fyrfatene av rent gull, og tappholderne til dørene til det indre huset, det vil si det allerhelligste, og til dørene til templets hus av gull. Til slutt var det ferdig. Alt det arbeidet som kong Salomo skulle utføre i forbindelse med Jehovas hus. Og Salomo begynte å føre in de tingene som var blitt helget av hans far David. Sølle og gulle og gjenstandene la han blant skattene i Jehovas hus.